ومن يضل الفلحادية له واشهدو ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهدو ان محمد عبده ورسوله وبعد Kuran i Kerim eh, govori o tri teme o kome mi prije govorili a navešamo po, i ponovo radi posećanja prva tema koje Kuran i Kerim govori jeste Allah Subhanahu Wa Ta'ala njegova lijepa imena, njegova svojstva druga tema jeste halal i haram i treća tema jeste prošlost, sadašnost i budućnost Kada kažemo ovu dobućnost, onda mislimo na događaje koje su se dogoditi dogodi u sudnjeg dana i nasudnjem danu, i ono se dogoditi u džernitu i džehennemu. Nama Allah su Manutala često prenosi određene slike tih događaja sa sudnjeg dana, sa smrti, da bi čovjek to zamislio i da zna što će se dogoditi kada odje sa ovog svijeta. U Suri al-Muqminun, U 99. ajetu kaže Allah subhanahu wa ta'ala Kada nekom od njih smrte dođe, on uzvikne, gospodaru moj povrati me. Ovdje nam Allah govori o insanu koji treba da presaje sa ovog svijeta. Insan kada se uvjeri da će otići sa ovog svijeta i da umire, poželi da ostane na ovom svijetu. Zašto? Zašto poželi da ostane? Kaže Allah subhanahu ta'ala, kaže da će taj insan kaže Kaže da uradim kako dobro u onom što sam ostavio. Znači, na samrti svaki čovjek poželi da ga Allah proživi. Da bi iskoristio dobro koje je imao i da bi koji hajr uradio za sebe. Jer vidi da je napušta ovaj svijet i da nikakve koristi više od tog svijeta nema. I želi sa sasvom da ponese što više dobrih dijela. Če nije rekao, vrati me na danjanuk, da trgujem i da se zabavljam. Ne, da uradim kako dobro. Vijenik i nevijenik to poželi. Na, na, na, na svoje samrti. Da kada umiri, da se vrati. Da uradi kako dobro. Da li će se iko vratiti? Neće. Kaže Allah s.w.t. Kao kella. Allah reče ne. Ova rič kella, je jača od la u arabskom, koja označava negaciju. Kella je riječ koja označava negaciju sa ukorom. ne nemoj to da tražiš. Nikada više. To ne možeš dobiti. Kella. Zatim kaže Allah, innaha kelimetun huva qailuha. To su samo riječi koje taj čovjek izgovara, koje umire. To je laž. Laže, da bi čovjek kojeg bi Allah proživio sa, sa njegove samrti kad bi se vratio na donjaluk da bi rade dobro, a prije ne radi dobro. Taj isti insan bi se ponovo vratio haramu i grijesima i zaboravio na svog gospodara Allah subhanahu wa ta'ala. To je malo teško zamisliti da čovjek umili i da mu Allah subhanahu wa ta'ala produže život. Kaže, ovo ti prilika druga. Poprovi se. Da bi taj isti insan ponovo uprskao tu drugu šansu i upropastio je. To je činjenica. Oko na kuranitni Karim govori. In ne samo to što još zanimljivije, Allah nam prenosi događaj suča novom o insanu koji će na sudnjem danu da ugleda džehennem. Zamisli čovjeka vidi džehennem, vidi ga i kaže Allaho, kada vidi džehennem, zaželi se vrati. Kur'an Allahu ta'ala 27. ayet sure Al-Anam kaže Allah subhanahu wa ta'ala: "Wa law tara idh yaqifu 'ala فقالوا يَا لَيْتَنَا نُرَد Allah s.o.M. potanikovu da vidiš kad stanu pred vatrom što uđu juhennem kada vide juhennem za želje se vrate فقالوا يَا لَيْتَنَا نُرَد da se Bogdan možemo vratiti zašto kaže Allah kaže وَرَانُ كَذْرِبَ بِعَيَاتِ رَبِّنَا وَنَكُونَ مِنِ الْمُؤْمِنِينَ kaže i ne bi mi ne girali dokaze svog gospodara i bili bi vi samo se vrati. Zašto Allah ne ljude na ovaj svijet? Kaže Allah subhanahu ta'ala, Bel bedalehum ma kanu juhfune min qabl. Kaže očito, očevidno, jer je sada njima postalo ono što su kod sebe svojim srpsima krili. Oni su znali da lažu. Oni su znali da su na neistini, ali su iz oholosti ostane na tome što jesu. Oni su znali šta je istina. Kaže Allah subhanahu ta'ala, Ve le urudu, le adu limanuhu anhu, وَإِنَّهُمْ لَكَاتِبُونَ I kada bih ih vratio, kaže Allah subhanahu wa ta'ala, da, da ih vratim, da se vrati na Dunjaluk, vratili bi se onim istim grijesima koji su radili prvi puta na Dunjaluku, kaže Allah, i oni su doista lažovi. Čezo misli insana koji vidi džehennem i poželi da se vrati na Dunjaluk, da bi popavio svoje stanje, da bi se taj isti insan vratio ponovo haramu i grijehu i zaboravio na svog gospodara, i je vidio džehennem. To je vrlo zanimljivo. I primjer toga, na ovom svijetu, imamo čovjek u zatvoreniku. Zamislite jednog zatvorenika i koji od, služuje kazno 5-10 godina. Kada ga posjetiš u zatvoru, ono što ti kaže, ja sam se pokalio, nikaj više neću ovo raditi, popatio sam svoj život. Ako je bio dilat drogom, nikaj više neću trgovati drogom. Ako neko je ubio, neću više nikoga nikoga ubiti. To je moja greška, ja sam na svoju lekciju naučio. I to je ta priča. Kad se vrati, osuži kaznu i pusti ga, puno ljudi se ponovo vrati istom tom onaj, kršenju zakona koje je radio prije odlaska u zatvor. Ponovo postanu članom nekakve bande, ponovo se vrati drogi i ponovo pođe da diluje drogu među, među ljudima. Iako je zbog toga završio pet i deset godina u zatvor. To je mali primjer zašto Allah wa ne vraća ljude na ovaj svijet. Zašto Allah s.w.t. ne vrata ljudi, ne daje im drugu šansu? Zašto ih ne vrati sa Ahireta da kaže hajde poprotite svoje stanje pa da vas uvedem u džennet? Zato što bi se ljudi, kada bi se vratili na naluk, kada bi se uvjerili da će ostati na naluku 10, 20, 30 godina, ponovo vratili onim istim vijesima zbog kojih je Allah s.w.t. i uveo u džennem. Zbog toga je bitno da čovjek iskoristi svoju šansu na ovom svijetu. Nema druge prilike. Nemaš druge prilike. Ovo je tvoja utaknica. U njoj moraš pobjediti. U njoj moraš dati sve od sebe. Kada bi neko od nas samo dao sve od sebe što može, ja sam siguran da bi uspio da bi zaslužio Allahov milost. A naš problem je što mi ne dajemo sve od sebe. Što mi u svom životu privatnom dajemo sve od sebe. Na svom poslu sa trudima da što više radimo da bi što više zaradili. Sa svojom se familijom što više trudimo da bi imao bilo što ljepše onaj odnos sa Allahom koji nam je najvažniji u životu je u fusnoti. I tu dajemo ostatak svog vremena. Ono što preostane damo svom gospodar, treba da, da bude obrnuto. Da Allah nam bude na prvom mjestu. I da njegovo zadovoljstvo bude naš cilj svakog dana kada ustaniš ujutro. A ne zadovoljstvo tvojeg direktora na poslu, niti zadovoljstvo tvoje familije, koje kući. Niti tvoje lično zadovoljstvo. Treba da bude Allahovo zadovoljstvo tvoje cilje. I zato... Svaki vijednik je svjestan ovoga. Ali nekad nas šetan malo obmane, malo nas opije, pa čovjek zaboravi onaj, na ovo stanje. Neki ljudi, nažalost, misle da kad na sudnjem danu dođe bada Allaha subhanahu wa ta'ala, da će im biti prosto te ciljerni tepisi da kao doček njima i da se Allah jedna očekuje da, da ni dočeka. Allah o tome govori u suri Zumer i kaže o ljudima koji će na surim danu. Kaže, Belbeda lehum min Allahi ma lem ye kunu jahtesibun. Što isimom ajetu, sura Zumer. Kaže, Belbeda lehum min Allahi ma lem ye kunu jahtesibun. Oni su kod Allaha zatekli ono što nisu očekivali. Nije radio, nije se trudio, nije dao svoj maksimum, a očekivao je da će dobiti kod Allaha sve što poželi. Zato Allah kaže u sura Nisa Lej sebi emanijikum ولا اماني اهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به каже nije to po vašim željama niti po željama sebe ni kak knjige kšana židova kaže ko uradi zlo zato će biti kažnjen ako uradi dobro men dhakirin aw untha wa huwa mu'min kaže ko bude uradio dobro od vjernika žene muškarca ta će svoj nagrad od Allaha zaći zato ne moe se puno nadati Ne moj se nadati u Allahu milost ako nisi dao sve od sebe. Ako se nisi potrudio, iskoristi svoju priliku, daj svoj maksimum i onda se uznaj u Allahu milost. Allah je prema nama milostiviji od majke prema svom djetetu. Subhaneke laamu, hamdik, ashadu en la ilahi la ente, estakfiru kevotu milik. قال المناما جرى العمر يمضي ورا من سراما قال العمر يمضي ورا من سراما اعلى مرجال سنناع الحياه صاغوا مدات نشيد حياتي تركنا الهوان عادت قوانا بعزم الأبات عادت قوانا بعزم الوباتي يا اخي عزيز النبي وقم للمعالي وخلي